انسان کی عمر ہے پیش جو عدائر انسان سره جبن بوزلی نبی علیہ السلام فرمایلی شر ما فی رجل ناکر اتی می په یو سړی کی شوه فن حالع النهارده کنجسدا حالع تدا هر سپیدا کی وی انسان کی تڑیا تو بھرا وای او جبنوں خالیات او بوزدلی کستون کی خلق وزد دره د ویس نبوذری چا کی راش دا غذر کم لورای الا نسوال فوالفکار دی دې دو خبرونه حفاظت نصیب شی سره دا بینات کی وای ا موږ په خپله و و کی او ان کہ قوله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه دی باب کې مصنف عليه الرحمه قران او ايات تفسير کوي چولا تلقوا بايديكم الى التهلكه او دغه سي بده کې ترکول غزوه کراهت کراہی ترکل غزو اگے جکمر وے تنو دے بیاناں تشنو ان دل تے کی دا قران کریم آیات او دا غیر تفسیر ذکر کئی رین بعد ترکل غزو عمران غوی من غذا کولا این غذاب و قصوتیو من المدینه دامدینی منولینه نريد القسطنطنیی مبیرات دا قسطنطنی خارکوات وعلالجماعت عبد الرحمن ابن خالد الولید اوپد جماعت المسلمانان امير و امیر این اغ جماعت جکن عبد الرحمن ابن خالد ابن الولید رضی اللہ و ترانخو خالد ابن و عبد الرحمن داد اغیر جماعت چکنه مدینه وته او دغه امیر رومیان چې ودی یو زې کېون کې كو خپل شغانو در عربه فاء اې تل مدینه د دیواله سره راځه مدینې دغه شهر د قسطنطنیه مقصد دا رې چې دو خار نکوم چاته رې دیوال والے شوهه حفاظت خار د پاره رومیان میدان ته نراتل اړې کې دې روان ساتلو او دېوالته دې وشا غاڼې راملو کې وسړی پرشمن باندې خلقوي ما ما باندې شبن شبن لا اله الا الله يلقي بيديه لا تهلك حرام تعجب کوه کې کليمه وي عرضي ذان لا هلاکت پدامه کوبانی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د آیات تفسیر نه پیښې نه ماخذې د هغې آیت فيه ماشر الانصار اذن نادي د شويه دایات مون کې ماشر الانصار دا منسوب دی بناور اتساس جمهور حثو معاشره د انصار له تفصيل لغيك إلما نصر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم و أظهر الإسلام قلت جاء الله يمدادك ودخل في عمبر إسلامي خكارك ومقوي حلو مراشي نقيم في عموالنا جبا قولوا معلونوا كأوسيقوا ونسلحوا سيقل نقمو سلسل جهادون شو وغزارغان شوي ومو سلسل جنگون سرا اقتصادیات كدير نقصان راجئ لامون چې کوم باغات مدینه کې نو اخر اخ شیو او مالی نقصانات هم غیرا دي دغه باغونه ما نه خپل برع ورک او jihad ته ضرورت نشته دین الله غالب نازل قران الله عز وجل د آیات وان فی طفی فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم ال التهلوک مال خلق لله بلر کی ولا تلقوا بایدیکم ال التهلوک دی آیات که کی... دو ترجمه که دیش یو ترجمه اغدار جی دا بی ایدی کم که بازا او دا کنائش دیو دا ابدانونا او کلا بدن یو یوجوز ذکر که دا کل بدن پا غیصر تطابیر که دیش مانا وبدأ صرت كداشي ولا تلقوا بأينكم او ما عجوا اخبال الزانون ذكر دائلي مرات نفسنا الى التهلوكة حلاكت او دوما الترجمة دادا شبازا ادنشي للا تلقوا دبارا مفهول حذر بكماني او بعد دبارد سببیت شیدیتی یاد ایلساق شیدی نمان دا ولا تلق ما چوی انفسکم تا مقدر مفعول شکول اخفل زانون لرا بی ایدیکم با خفلو سره ما چوی خفل زانون لرا با خفلو لاسون سره لتہلکتی ترجى الجهاد بردئ وإنفاق بردئ فأخفل الله ونذان على كالتاجه نلقى بأيدينا إلى التهول كذالا أن نقيم في أموالنا ونصدها ونذع الجهاد جمعون بخول معلومك يسيق ونصدها وغتكو ونذع الجهاد والجهاد بردئ عبي مران وياما يشعر أبو عيوب الجهاد وقل الله عز وجل لك تنريج الدبا نشوف خار د حدیث کی ذیل کې می غزا ذکر ده دا مطلب کی البخاری د حدیث په حوالہ باندې نبی رسول الله چې غزوه البهر ده دو غزاګانو په شربې ور کړی و دا دوي مغزا ده د غزوه البهر او تاسو باندې دال استریو په دغه غزا کې امیر د جيش چې د یزید ابن معاویه او دا په 32 هجري کې شو اوله غزوه البهر سنه 27 هجري کې دا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په زمانه د خلافت د عثمان رضی الله عنہ کې شو او دا غزوه ثانیہ غزوه البهر دا په خلافت د معاویه رضی الله تعالی عنہ کې واه او په سنباونه کې او په دې امیر د لهکر یزید ابن معاویه مشقال دي دي خداره دلحق دي حدیث کې رال چواله امیر د لهکر عبدالرحمن بن خالد بن ولید بچیات او د دادي چې امیر د لهکر یزيد بلکې تبریدي کری دي چواله جماعت المدینه عبدالرحمن بن خالد والا ال مثر او شام فضاله ابن عماد ادينا خبره صاحب اذا كل اخكر امير يزيد بن معاويه مختلف اطرابنا چې مجاهدين کمي دستي راغلي وي او اغتضا چې د ملينين راغلي واد امير بن خالد او قوم چې د مصر راغلي د امير اوه بنو او شامنه کمره شام غلوه دغه امیر فضلت ابن عبید مدید ریشقال ختم شو مدار قسطنطینی ذکراول د روم شهر دی دا دا دار دا. او دارو خلافه ده اورسبه کتاب الفتن کرا شی چ پتحه د قسطنطینی ملحمتل د دنجال دا, دا پوو میشتوکی کی, کی. دا با یوبتر ایسی المسرسل رای دا قسط صحابه کرام و پوکی دا باعی صحابه کرام و پوکی جزوی طریقیسا فتحشوی و جزوی مانا داوی چیتا خلقو سے صلح کرو فرٹیکس مکمل پری کی اسلامی خلافت نوراند امام ترمذی ان دی ذکر کړنی تدابیر اخر وخت کې مسلمانان پټه کړی او زمانه کې پټه شویا مو حدیث قدس سره دالې کرام دا خلق سره صلح کړی و کم چی دا ترتری او ټیکس باندې بیا دوباره دا علاقرم یا نوونی و او را پتح دا قسطنطنئی چی شور دا آٹھ سو ستاوان حجره کی شور پانزو سر دی مسلمانان دا غوخت دی محاصره کرو محمد باتی حرابی چې دا خلافت و عثمانی کشر خریفو اگر پا خاص ترتیبان چیزا دی بیانتاستو شور پتح کرو او دا سی معلمی گی چی بیا با امداخار دکا لاست دی تہامت پالامات کی ودائی چتا مسلمانان اخر زمانه کی بیافتیا کته تا خار نیم په دریاب کړی او نیم په وچھره مسلمانان چې کلام د دشمنانی اسلام لپاره دی حالت لاړ شي ان الله اکبر چغه کی نو هغه سچ کہانی او په دریاب کې دا وو او بیا به انورا پدای سره چې کمی دی او په ځکه کې راشي راشي د جالبه غوسه راووسی په دې خر سبب د غوسه کې د جالې او راوس مسلمانان ما پداو یعنی په قوت کې چې په ویرولبشي کا سور کې د جالبه د غوسه راووسی رپیټ نو ته رسول غړو او شروش ابو ایوب بن ساری رضی اللہ تعالی و ترن ہو قام پدغ غزا کی اوپر شیو و یاد ارلاش ی قسطنطینی دیوال په خاکی خښ شوی او تا مشوره ده چلو شی دلیل په تره پوز کیږي په تو طریقې سه یو قسطن پینن او دیمو بوستون تویی نیعا نوسته بکیه دنیس پتسیو بابن که رمی ده بابن که مصانی پر ده د ده پارا چه کمه ٹریننگ ده ده اغی بارا کی سو کئی نو ٹریننگ ده جیحاد د ده اغی ده پارا نو اغا ٹریننگ ده بشترس و تعلق ساتی حسین جی تا پکا پیرو حملو کی او تا تا ده جیحاد ترقنی مالو دار وقت مناسب چه کمه اسباب دی اغتا نپی خپل وزن څنګه انده او په دې کې وره کې ډریننګ د پاره د ټول بکار چنه چې د کې منږي بیان دی او ابن عامر الله عنه او جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم دلی یقول فرمایله ان الله عز وجل يدخل من تحمل واحده صلاه ذات ان الله عز وجل داخل اي په غشي ليك ته جنتا چې جهاد په سبيل الله دبار يو بشير او دې پر زيره باندې ليك ته جنت دي اسوګ دي ثانيه ود دي جوړون کې يا فت او په سناته الخير چې طلب کوي اجر د الله نه چې طلب کوي او ثواب غنی په جوړولو دي چې خیر یعنی طلب کې اجر د دې ده الله دایمه که نه چې دنیا وګټاو اگر جته په دنیا مورکلې جوړول ده اصل مقصد پکې دی ورامي به دوی میشتون کې پدې ندریم مو نن بيله هو د دې ورکوونکو میرا غش ورکوونکو دامه دې خپل طریقې شو او ډډینه غش راواز او چالي ورکوې په جهاد یا کرچاغه هغه غشي ولي نو کته ولي او بلون ورکید او د منبر اطلاق هغه چاونه کیږي شکه هغه شیلر شي او الټ کی په غي حدب خطا شو غشي روح پروت وي دیلر شي به رو غرو زمانه کې د سعودي زمانه کې چکما غشي او تو غندري ودام ان زره خاص کړ اوان توپ اوان توپ استعمال د دشمنو خراب او دا په اغتو پهنو کې ډېر مؤثر دی په مقابل دشمن کې او په حملو نقل کې دا اسان دی ورېګ نه استعمال د فار طریقہ په کار ساده طریقہ ده او سنجي دا ده داګه پداسې دي کې کيرا چپړ دی یو دشمن والا د پټینه غديده نه لیدوله شاته پرتغرب تا دشمن هدا په ورو کړه دې به ولې دشمن بساله دا په پورتدي بیا غت راخته نو دې کی خلک داسي کوي چې سګسان نو د غټوب ولې دا اوان کو سګسان چې هغه پټاګی راباجي بری کې ونند بس دا ګورې او سګسان بیا د وشتون کې رورګي هغه دی او څنګه څنګه ساده ونه کی طریقه غلری ولړی هدف ته کې مسئله او شرطه نشانه نه نو غشي بدره طریقې سره ورکو وی او د دې زمانه کې هم د مهم ذایلو کې چې کومه استعمالي د بٹنونو پر ازرا له کمپیوټر پر ازرا باندې چې کومه مقدار وي نو عام اقدار باندې کړیو غشي وشتي کی اندا پتلې ترن دشمن جاځ یومر تر شاو په پوسی میزايل ورخوشي چې دا میزايل په دمر رینځ کی کار کوي او د دشمن جاځ دی په دمر رینځ کی اندا پکریب کرا ولی نو دیو ګوري دا جدي کلا په دې سره دشمن جاځ دیو یا بل یو چې غریب کرا وسه هغه پریدي چروا نیو هرګلې جه کوشش چې دشمن قص د دې د رنګې نوځي او دې نشره ګیروري نه بیا دات په بطن یې مشره دا یوه لختې دننه مثال بیر ترجه بخور دی چې پښتو ولې دامه تنبیل او حساب حکم چې ځانې چې ځانان مداټ چم کړل او پرنيته کړل چې اسلام حفاظت او شیر اسلامی مملکت همدام جنتی خلق ورمو ولي ورغب صريغي وان ترمو جتاسو قولي احب الي دا پسن مات کما... من ترقبو جتاسو راش مقصد دا نه چې کما تريننګ تاسو کوي مده وشتلو تريننګ هماتي له وي او د سورلي تريننګ هماتي له وي د ګاډي او غیره او د سورلي تريننګ په نسبت سره د وشتلو تريننګ ډیر خالي دا کېږي نه په عامه ده هغه ساله پهید وختې هم په کار ي او سرلیبانې هم په کار رځي او که صب ته د سرلی حاصله کې او د رم ن سر کړی دشمن ته چېتهرسې په سرلییبان ولېې به شتلوته ذکر دي هغې پده دا نه ل الله لا س نه د لبی نه او د تمماشي نه مګې شوي نه دالوبه نه ده لکی داوی وحقیقت تی تعبیر تی په لو بشویره لپاره ترہیب دغه تبایع مجبورلی په ميلان تر الله الهی لا تبایع مجبول په ميلان تر الله الهی لا په ترغیبا تعبیر کوي شیون دا له وانا لا ادم ورکوله تاریخ فل استان جهاد دپار دغه هم چونکی دا زمند اترلی راضی دلوی په تراد تعبیر کولو بیسوش وملابتهه او لو به کول لري زلي ز خپل حال سره چې انسان خپل بي بي سره توګه تقاله کې خوشحالی خوشاله خوشحالی خوش مده کې هم مقصد دار انسان د دا بدکارې نه ځان و ساتي و ده کې حظ نه پټمشتن تعبير او شتل نه نبي قوثي پل خپل و نه بلی په شيخ پل او چا جبري هو د شتل په ځای نه چې معلوم کړې وي رغبته نه نه او اراده کې ده دینه یو خدای دې دې پریږده مو پانهسته بل دې بالکل دې نه پرد پېږی پې نه نعمتونه د نعمتو ترکا د پریږدو قالي کپرانه شکر او قدر دې دا حدیث امام نصائی تمه مسلم هم ذکر کړی دی او دا صحابیو ایماد نبی علی اسلام نوری دلی او نبی علی په پا منبرو فرمائل <سؤال> نبی علی اسلام رضی آیاتی او تقلو چو اعیدو لهم استطاوتو من القوة تیارکی ندیک افرد پارا صمرا جستا سو استطاعت کیجی من قوة دقوتنا و من ربات او و ترہبو نبیه عدو اللہ لاللہ دشمن با پذیمان لی روی ارحاب مکوی او کا پیرانو پر کمچالا کئی ارحاب پا عالم کی بدنام کرده حتیچی مسلمانانو کیم بدنام کرده حنگی قرآن کریم کی ده ارحاب و لادوزی کرده ارحاب ندائی خلق و تودیر او نمور کرده ده کہ ده شد گردی وردوئی یا توریرزم وردوئی ستا دشمنین د ارهااب نه کې نسته کې او دا کیه liana... چل نه به د دو... قوت تفسيره کو چې قوت رمیده خبردار قوت رمیده په وردر یقین قوت رمیده ادمان دانا عالا... چې من قوتن کی اعلی ارشاد د دې نشان بازي کوي او د مشتلو چل دې کولې د ماشین، د توپک، د توپ نور چې کوم غنور دي د دشمن په مخابله کې راټولې دا ټول دې کې د اخيره د دې د مو سندره قوت پرې کې منحصر او قوت د ارواخ سره خپل قوتي په زما نه کې جنگ د ترو د نه زو د غشو تلندو په ویدیو د زمانې سره، په جنگون کې ترقی که دا، توفک پیدا شد، ماشین پیدا شد، نبی اقوات پده تجاقیز را هم متغیر کی، تب هم توفک ماشین پیدا کی، خودی چې جیتیو مسلمان وی کافر دا فارویت پیدا کی، بیان چی کل جازو نجور پیدا بیا هم جازو نپیدا کی، بیان چی کل جنکو تو هم تیونکو نپیدا کی، تو پونه او دا دې د نېګرني له هی جوړښتونه پیدا کیږي مزایلي چې د یو بړي اعظم نه بر بل بر اعظم ولي بلاستیک مزایلي ته دغه هم ته پیدا کیږي ষ্টمبم او جو خدای دا افسوس خبره چې مسلمان کري jihad ترې نه او مونث ورته تاسو باندې کوي مون بکو تاسو باندې کوي امریکا مونث نوم برتانیا مونث مونس, مونس امریکا مونس مون مون او برتانیا مونثات وای چې موږ به ټم جوړاو مون بکیز ما کیزمات هی جوړاو او که تاسو جوړ ټوله دنیا ته تا وایو تاسو باندې کې تیا دي پابندی راغلی لا وری زګتی لامیو کمرانانو صحیح jihad پرې خير او اکثرید دا ودانه شاغا په خواہشات کې په دي او چې سمره مملکت په اساس نو هغه په ډول غوغه ولا په کال جنوبي نو سټو باندې داونه چې کومه راوځي هغه بوټلی هغه بوټلی چې 76% هغه اقتصاديات په تلګه او سی تیری په ست نور ملک باندې لې او نور خلکو ته دی مت څنګه چې کافر چې کوم دیونه میذال جوړول شي تنه شي جوړول ها جوازونه جوړول شي تنه شي او پر دې چې تری مونته سترګي کې دې مدرسو دې شروع او دا چلو مونته استاذ سره تعاون موږ <مانگ> بد ځ ان شاء الله چې تاسو کوم راوځی کنا او ویلې چې مقرال نو تاسو باندې زموږ یقین نشته عمل غو په وانه به امریکا ورخه پړی چرایځ او ان شاء الله مو تمه ودرېګو فدا دې شان باندې له څنګه چې او یعوج مازور د او درقرنن صد ټوټه دا دا به غیرت خو خرسي دا دغه دی ګول <سؤال> نه جراودي دا او امریکای ملګری دي او دا روس ملګری دي یا سوکو او سوج ګمله برتانیي مې امو خدایو جره یې د هیوملکته او کریمات شويره د دې اوله हिفاظت قوم باندې لازم دی اول او د دې کورس و د خبر ځان نه غذر ته دا دي چین چیتاسو سره په خپل کمزه ته وګرځو نه د تاسو په لیک کې ودات داړی وای ته کالج ورته چنګ په چلنه غنګه پتا چې د دوه پیځه لګي څنګه امریکایي عالمي ځای جوړه یې او تنه جوړه ټول دا ختم نو یو ګونیان ګونیان دي چې ورته خضر وځي او جنان کې ورته وځي اوب صدغه یو کې موبایل ورکل اوب سمي ځای جوړ او چې بیا ورته حقیقت ښکارا کې نو طرح کی صحیح خبره چھوڑته خبر کیږي وئے وئے میں دې منځ کې او دغه یو لپاره هغو څخه هغه هډمې نه چې هغه لپاره د وزن باندې چې طلب دې دنیا کوي د نماز دې جبل ناروایت نو کلکړې اسلام نبی رسول الله پر مایلني چې غذا په دوه نیوکی سمغزا ده اگر چا ده ابتغا وجه اللہی طلب قیده اللہ رزا دیمامی تاعت کئی و انفق الکریم او پسندیدش خرش کئی و یا سر شریق و دمالگرین سران نربی کئی مساحلت و یا سردکن و یا سر و اجتنب الفسان دفساد نڈڑا کئی ندد خوک و نبهو دیخید العجر دیتول من و من غذا و سوچ غذا که پخرن فترقه دا پخر و دریا و سمعتنه دا شورت و اصل امام و دیمان فرمانی کی و افصده فی الارض بزبکی پساد خوریم نو فا اینو ملم یرجع بلکفاب ده ندیو اپس شوی سر پسر یعنی دنبرم ده ده سواب نکی ایچ سر پسر خلاشی بلکی ده وی زربا ده عجر نا بیری بلکی وی زربا سرا اجر عجر بزر سرا نیست دا لوی مکه ده خو نه تخلاص پره دنیا وک دنیاونه تلک ها حبه ورځه او دغه په دې باندې انته مې هغه رجول نیو سریده یورید الجیاد ایراده که لی جیاد پی سبیلی او یبتغی عرز من عرز دنیاو ده تلکی سامان ده سامان ده دنیا نو اوی نبیل اسلام لا عجر لو ده ده عجر نشتی تا عوض مزالک الناس غط وگنن داخل بر خلق و خلق جیاد تیو سریده یو پاکی غنیمت سوچ را غستی نو جا داغو مطول بیاکر ڈوڑی خاما خاکر سڑی پا نکنو سرکی اوڑی را اوڑی را در در در غنیمت خبری وقال دیووی رجول سلیت عدو آفد شاییلی رسول اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام تا فلعالک لم تفہیم ہو کی رشتہ نئی پور کڑے نبی علیہ السلام لپخ والمقصد فل فلعالک لم تفہیم نا سڑے واپس شو بے ایت تپوسو کہ ادن اللہ فیانبار رجولن یورید الجہاد فی سبیل اللہ ویبتغی عرض ہمینا رضی الدنیا نبی رسولم بے اجر لفو نا سابو بیاور جعود لی رسول اللہ فقال لہو اثالیت فقال لعجر دریم درے امدر واپس شو امدرک خبری وطور چ اصل کې یوسف دیو دا غرض دنیاوی نو کدا دیږي هغه په ظاهر ځان مجاهد کاری او نو ټول مقصد دنیاي نبی اخره نبی عليه السلام جواب مقصد واځري چې بالکل د دې اجر دی د دې ثواب او کنا دی انسان مقصد هغه اللہ رزاوی خوبہ کرید ہی دنیا سوچ حمرہ غلیو بلے اختیار ہیں بلے اختیار نبیہ دے نبیہ علیہ السلام دقوال مغزد چلہ عجر لہو کامیل عجر نشت بینی رحمہ اللہ امدت القاری اول جن ایک سو اٹھاسر صفحہ کی قبول دا عمل دا بارا لابودید دا اخلاص د چاڼې د دنیا او پله اجر له به د کډما دا اجر بالکل نشته اتفاق او دغه سي یو کس د دنیا سوچمې د اخرت می خو غالب پر د دنیاي غالب پر سي نه غندې اجنیش غالب لره اعتبار او اغه سوچ چې غالب به باندې اخرت وي دنیا ات مغلو ونتی طرز کی. عمل قبول نے البتحاریس محاسبی یو علم بے اغینہ نبیہ حدیث افتدلال کی. شما مولیو انتی در دنیا پکر کولونو اجر او ابن جریر التبری رحمہ اللہ وی یو کس تد دا نه یو کار وکي خلاص انتها اند دنیا سوچو سره ول نه د دې سره عمل ته نقصان نه لري کوي دیدانه د دنیا کړه په دې سره خراب دي احادیث هم دا مقصد شو بویان در آج چاکی چاگر قتل <سؤال> کئی جنگ کئی چل اللہ کلی مؤ اچھتشی نغسل صلی اللہ کدہ حدیث تاو موسا اشعری در نحونا نقل لے ان جائی لیع رسول اللہ سلم نغرون و سیدون کی راہی نبیلی سرانتا نویوی انہا رجل یقین سرائے و قاتل جنگی لیذکری و شہرت دپارا ازما خلقنو مواخلی او جنگ کئی لی احمد اچی سپتی وشی او جنگ کئی لی غنیمت چی غنیمات او جنگ کئی لیوریا مکان او چوغی فالمقام خلق نو دا بکم یو پلا رضا اللہ کی نبی علیہ السلام و اعلیم ارتفادہ پساتہ و بلاغت اگر چین اتنو خوبیش میرے رات لیش نو کم ان نیت چی سیئی ایو وز ار نور چې سمره نه توږه غره کله خلق په علم باندې نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ قاتل اچي جنگه مه تا کو نه کلمت الله یا اعلی تردید ځاله کلمو چې څنګه په لار د الله عزوجل کې په بری خبر په دغه پلان کې نه الله پر ذکر نه پلان کې نه په دا هو جزيات ته ځین کرای شي کما خبر عزیز کې نه ذکر کړه نور دې په خپل باندې یا کلمۃ الله یا علاکر حافظ ابن حجر او دعوت الله الی الاسلام او یعنی دی وای چې دال لا اله الا الله وی دوه مخرجونه او دعوت الله الی الاسلام یې وی چې الله جل شانو په الله ویو دوه الی دار السلام نو درګه کلیم په دال کلمۃ الله وای وای وای دنه دغه دغه دغه دغه دغه عبد عمر عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله ما خبر کړي د جهاد او د اذان چې کما جهاد او اذان مقبول اغه اېم د عبد الله بن عمر ان قاتل تا جنگ او صبرن په څلکی چکله کې دونکو په مقابله دښمن کې محتسبانه ثواب غنونکو وی باثق الله را پرته وکي تاذر الله پاک صابرن صبر کوونکو مختسب ثواب غنونکو له اجر وته نظر وکي او که تاجنګو کو مراهین رسال کې چې ځان کوونکو وی مکاسرن او د دنیا مال حتلونکو وی پزیاتوالس ما شاء الله و مراي نه پر د به تار الله پاک مراي مقاسر غريب بدل ورکي امل الله منيونه په کم حال چې تاجه هو کوي او تقدش ما شاء الله حال پرته کوي مت پاک به حال باندې ننه ثي کول په کار دی او مقام به غبط نه اوج باندې انسان دا او جد مقام نه حلاکت تر ور دي ها ها گرمیدان دعاو کی چلد بارانو چیز امو کے چیز اٹیم بدل کے محل کر رہا آو نابی جی جی چاپا ہون باندی